Assalamualaikum, kepada ada sahabat yang bertanya Mohon pencerahan cara baca kalimah yang dibulatkan Panjang atau pendek Surah Yunus ayat 15, muka surat 210 Kalimah dalam bulatan A'uzubillahimina syaitanir rajim Tilqai mat wajib mutasil bertemu mat asli Atau huruf mat alif aw atayya Dengan hamzah dalam satu kalimah Kemudian pada uh, ya yang hamzah di bawah tu ia disebut sebagai uh, hamzah qata dari hamzah yang dikira bukan huruf ya ya itu seperti tempat di menumpang uh, tilqa'inaf hamaslah raqah pada rafa kemudian C pada bacaan waqaf dibaca dua harakat hukum asalnya man asli pada bacaan wasal Dibaca empat atau lima rakaat majais memfasil. Yang tadi wajib mutasil, sekarang majais memfasil. Uh, nafsi and and uh, sorry in, uh, saya, tak, saya tak nampak tengah. Ya? Maaf ya. Yang pentingnya bila bila si itu dibaca bertemu dengan Hamzah panjang empat atau lima rakaat majais memfasil. Mudah-mudahan berisik pancaran. Wallahu a'lam.